Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Kolondzsia Gáborral hülünk itt ketten. Ma több témánk is lesz. Az egyik az érték megőrzés, értékmentés versus értékteremtés. Hogy vajon az értékeket csak őrizgetni kell vagy inkább hozzunk el étre újakat. És a másik, ami én azt gondolom, hogy eléggé határozottan ide kapcsolódik, ez pedig, hogy valamiképpen a polgárnak, a városi polgárnak, a civilembernek akcióba kell lépnie, ha akarja az, hogy a világ körülötte megváltozzon és nem maradjon ugyanolyan, amilyen eddig nem elég a sok szakértői jelentés, elemzés. Erről fog ma beszélgetni. Egen. Hát, jól kívánok minden kedves hallgatónak! Arról szeretnénk ma beszélni, erre a két témáról alapvetően. Első helyen a értékt, védelemértékteremtés értékteremtés téma köréről, Ugye a, a, örülni kell annak, és én is örülök annak, hogy van városvédő mozgalom. E, utóbbi 15, talán 20 évben léteznek e, ilyen akciók, ilyen, ilyen e, kezdeményezések, és e, voltak éppen ez pozitív szerepet játszott, e, fontos értekeket mentettek meg ezáltal. Egy valami viszont elkerülte a figyelmünket, a figyelmünket, hogy nem szabad megállni, régi értékek védelménél, ugyanis ez valójában utóvéd harc. Szóval tulajdonképpen száz évvel, vagy még régebben ezelőtt épült, létesült létesítményeketnek a fennmaradását próbáljuk meghosszabbítani, és figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy most, ma kellene új értékeket teremteni. Tehát ez a fajta az hát előbb-utóbb történetnél be tekintve, mindenképpen verességre van ítélve, hiszen egy-két olyan műemlék kivételével, amit minden költ inkább újraépítve is fenntartanak. Ezek a régi épületek, régi városnegyedek lassan kicserélődnek. Uh -huh. ö, én Azért az itt esze... mindjárt van egy nagyon konkrét példa, ugye itt van most a... a, a hatodik kerület már ugye? Pontosan, Dohány utca, ilyen. Dob utca, stb. ez Igen, a környék, a... ahol, ahol, ahol sz bizony szeretnének, ö, ö, akik, perőleg, akik ott laknak, és valamiképpen érzem megkötődnek, szeretnék annak a, annak a volt zsidó negyednek a, a sajátos hangulatát megőrizni az épületébe. Ugyanakkor az épületek állaga úgy tűnik, Megábbis műszaki szempontból ezt a legkevésbé sem teszik praktikusan Igen, olva, elérhetővé. Ezek az épületek már elmúltak száz évesek, és emberi számítás szerint nem számítható, hogy gazdaságosan fenthartató en, ennél hosszabb ideig egy lakóház, egy, egy erről a célra épült ház, amelyik nem templomként, tehát az örökké épült, hanem ilyen módon épült fönn. A... Ezt megszolgálták az idejükkel. Ezek, ezek a házok. A, a, a, akkor, hogy a építésre válkozók, ugyanúgy nem a, tudták, hogy ne építsek annyira jó házat, Persze. szóval azért nekik ez egy gazdasági kérdés. Volt. Tehát utalog, ez hogy egy ezek nem nagy építkezési bumnak a közepén Így van, a nem házak. Úgy vannak épültek, hogy évszázadokig fennmaradjanak. És ö, én értem, és teljesen megértem a lakóknak az aggodalmát, hogy attól félnek, és nem alaptalanul, hogy amit a helyükben építenek, az nem fog akkora értéket képviselni, mint a jelenlegi. Ha biztosak lennénk abba, hogy ami új, az még szebb és jobb lesz, és értékesebb lesz a nál az akkor nem, nem agonnánk annyira a régi épületekért, hiszen akkoriban egy spekuláció eredményeképpen jöttek létre ezek a belső város nagyedek architektúrával, eklektikának a keves stílusával, és minden egyébbel, ami ehhez tartozik. És ezzel együtt is azt kell mondanom, hogy minden egyes házat egyenként kellene védeni, legalábbis ami a, a megjelenését illeti az utca felé, mert attól kell tartani, hogy ami a helyébe épül, az értéltelenebb lesz, rosszabb lesz, trabálisabb mm. lesz, és a hangolata valóban negatív irányba mozdul el ezeknek a városnegyedeknek. Van egy kérdés, amit mindjárt érték teremtés, vagy értékvédelem. Mondjuk maradjunk, ha szabad ezeknél a házaknál, ott volt a nem tudom milyen ház, vagy akár műves ház, ami hát egy, egy ilyen századvégi épület, ugye? Tizen... Mm. 9. század épület, hát ma már jócskán csak a falak állnak. Ha egy ilyen épületet fölújítanak, akkor teremtődik, hogy mondjam, megmenekül egy érték, vagy pedig csak egy, egy kős, hogy mondjam, stílus jegyeket viselő, hát valamit hozunk létre, ugyanakkor az az érték, amit én úgy gondolom, hogy a, az ellenkezők fájlalnak, hogy egy hangulat az a régi belvárosi hangulat, a kiskocsma, a nem tudom, micsoda, az a szomszédság, az a stb. Az az érték, aminek az emberi értékét adta, és amire szerintem ők emlékeznek, és nem, a, nem, nem hiszem, hogy arra emlékeznek, akik ma 50-60 évesek, hisz 50-60 éve nem voltak itt ezek a házak, szerintem a háború óta ezek romokban állnak gyakorlatilag tehát a díszik, a többik, a legtöbb elvárosi házon nincsenek már rajta, ugye, elvakolták őket, az, az bizonyos szépség, az azért nem annyira látszik rajtuk, hogy ezt az értéket vissza lehet hozni, vagy meg lehet teremteni? Hát, Hisz egy homlokzat megvan, mögötte van egy modern lakás, és kiadják egy ugyanúgy irodának ennek, annak, annak Tehát a végén funkcióját úgyis megváltoztatja, mert a Esze. pénz fog uralkodni. Nem véletlen kezdtem azzal, hogy túl kell lépni a városvédő mozgalmak jelenlegi tudjén, tehát a régi értékek megóvásán az értét teremtés irányába. Ugyanis az idő kereket visszafogadni nem lehet. Tehát Régi dolgokat visszaálmodni, nosztalgiázni lehet, csak az nem működőképes. Szóval az idők azok előre haladnak, tudomásul kell venni, még hogyha nem is mindig tetszik ez nekünk, és ö, az élet változik, tehát ugyanúgy nem fogunk élni, mint 50 vagy 100 évvel, ezelőtt nem is lehet ez elvárni, persze mennyivel jobb lenne, hogyha most nem ezernyi kocsi, dübörögne az utcákon, hanem néhány lovas kocsi. Ugye, és villamosot csilingelnélnek, és, és nem a buszok dübörögnének, szóval ez biztos, hogy jobb lenne, de e, ezek olyan dolgok, amiket visszállomodni lehet, csak éppen nem e, lehet megvalósítani. Lokálisan, helyileg és e, időben lokálisan meg lehet teremteni pénzért, egyébként ilyen volt a színházat, mert ez egy színház gyakorlatilag, hogy most akkor egy-egy kocsmába úgy rendezik be, a pincétek úgy öltöznek, és akkor megjátszák, mintha. ez egy, mit tudom én, számomra ez mind kocsma egyébként, bocsánat, a, a kávéházaknál mit tudom én, szóla, a meg még, de ezek ilyen, ezek ilyen színházak. Szóval az életet visszafogatni nem lehet, és előre el kell tekinteni, és ezért szükséges, hogy új értékeket teremtsünk. Na most... Egy ilyen ö, régi városnegyed rehabilitációjánál, mert amúgy tulajdonképpen erről van szó, ö, is nagyon fontos, hogy a régi épületek meghagyják, vagy nem hagyják, meg ha nem hagyják, akkor mi épület a helyükbe, hogy néz az ki, ö, milyen környezet terem. Én mindig azt voltam nézni, ha egy régi ö, városnegyed beépítésről van szó, és egy új épület ott megjelenik, hogyha olyan, vagy ahhoz hasonló épületek szegélyeznék azt az utcát mindkét oldalon végig, akkor az utca az javulna, vagy romlana. És hogy megjelenik egy acél üveg kocka egy, egy utcába, lássd Palajde utca, most gondoljuk azt el, hogy a Palajde utcában végig két oldalt üvegkockák vannak. Tetszik ez nekünk, vagy nem tetszik? Ha nem tetszik, akkor a üvegkocka nem való, Mert rontja a, a városképet. Tehát így kell, így kell a dolgot felfogni. Én ennél is tovább megyek, tehát ö, olyan területeken, amelyek régen nem voltak beépítve, hanem mi újonnan építjük be őket, ott is kell értéket teremteni, az sem szabad ö, figyelmen kívül hagyni, és csak a közlekedés tervezőknek a szempontjait érvényesíteni, ahogy most ez egyébként megy, meg a tőkés befektetőknek a szempontjait, tehát Városi tereket nem csak megmenteni lehet utókocs számára, szép városi tereket, hanem teremteni most, újonnan is lehetne, vagy lehetett volna. Csak két példát szeretnék mondani. Az világ csúcsa mind a kettő egyébként jelenleg, egyik az tér a másik az etelettér. Az ősvezértér az a római piac, de popolóhoz hasonlóan egy hármas út elágazást illágy, tartalmazott volna potenciálisan. Egészen addig, amíg egy brutális ilyen tizemeletes monstronépületre el nem falaszták a térnek az egyik végét, és ezzel lehetetlené tették örök időkre ezt a fajta lehetőséget. Az egy, egyébként is a ronda teret sikerült még De tovább volt, rondítani. A, ja. Milyen úti hogy az fogaros, milyen e, e, Tehát úgy jel. van, hogy, hogy van a Nagydalős királyút, aztán a, a vezérút, amelyik, amelyik ezzel a 17-es házáltal el van falazva. Igen, igen. És középen nem is tudom, milyen nevű út. Uh -huh. e, e, és lényeg az, hogy ezt gyönyörűen meg lehet oldani. Uh -huh. Egy normális városi beépítés, nem az a elképesztő rondassággal, ami ott most van a másik, ami még ennél is elkatása, például hát az eteletér. Az, amelyet a szőnyekbombálás érte volna, elképesztő. Mint hogyha egy óriási dobozban összerászta volna, és kiborította volna. Úgy néz ki ez a tér. És még a sikerült alumúni, az eddigi megjelenési formáját is, az az autobuszpályadvarra. Ha megnézzük a régi térképeket, hogy a közmunkatanács idejébe, hogy tervezték a lánymányos és a kelemföld beépítését, akkor láthatjuk, hogy a petőfi híd- tengelyét meghosszabbítva, egyenesen vezetett egy út a kelenföldi pályadva a főépületéig. Egy sugárút. Mert hogy azt tulajdonképpen, ha meghosszabbítjuk, oda vezet. Oda vezet. Pontosan Ez, oda az, vezet. amit senki nem tud Hát persze, perszem, ez hülye is elfalazni. Egyetlen egy épület őrzelnek az emlékét egyébként, ha valakinek vannak hozzá a szeme, észreveheti a fehérvári út és a vasúti híd, ahol keresztezi a vasúti híd a Fehévári utat, ott oldalt van egy régi épület, ami olyan furcsa fejérde homokzattal ott áll. Uh -huh. És értetettem, hogy miért van annak olyan és régi-vizavi azért, mert már erre az útra ép épült rá. Ezt az utat egyébként amikor a közmokotanács megszűnt, és Budapest fejlesztése más alapokon elindult, azonnal megszüntették, elfalaszták, és, és egészen más módon ép épült be. És ilyen így most. került a kelemföldi pályadó perifériára. Igen. Hisz az egyik fő é, az egy olyan lehetett volna. Olyan tél lehetett volna, hogy ugye bemegy a Bartói bejött volna ez úgy a Szent Korona útja, még a neve is most mm -hmm. éppen jó lenne. Aztán a eteleút, út, az ma is megvan, aztán a Hadak útja a másik oldalról, és meg a Somogy út oldalról, tehát öt út, nem három, mint a e, e, ne, öt út ilyen legezőszerűen érkezett volna be a térre. Ez egy világszép tér lehetett volna. Uh -huh. És és, és, és, első pályaudva. és első osztályú pályaudvara. Uh -huh. És egy első Szóval nem mindegy, hogyha valaki megérkezik egy városba, akkor hol érkezik, és most ha valaki ott történetesen letalászálni, ezt az ezt elköveti azt a, azt a hibát, hogyha leszáll egy külföldi, mm. hát aztán nem a hova érkezett. Szóval, értve, tudja, hogy hova érkezett, inkább mm -hmm. így mondom. Szóval, sajnos ö, ö, a, ez a fajta aspektus veszett ki, hogy, hogy ö, már azzal is baj van, hogy régi város nagyedeinket mm. hogy tudjuk, vagy, hogy nem tudjuk megóvni, régi tereinket hogy tudjuk a útokhoz számára megóvni, de az, hogy újonnan szép városi tereket teremteni, mm -hmm. ez. Úgy, hogy van ebben felé. Na tőle. most például, ha egy értékmentőnek a e, logikával gondolkoznék, akkor azt mondtam, hogy jújjúj, állítani júj, állítanás az utat, ami hát persze ma hát, lehetetlen, lehetetlenem lehetetlenem, ami építve. oda beépült, az 100 milliárdos érték. Pontos, hát ott a építettek, különböző korokból, úgyhogy az annak a megvalósítása már lehetetlen. Ezek a példák voltak éppen csak arra jog, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy milyen lehetőségek voltak, lehettek volna, és még lennek is, vagy lennének is. Tehát felírják a figyelmet arra, hogy nem csak az a ilyen merev kristályvilág teremtő attitűd lehetséges egy város külső részeinek, újonnan beépített területeinek a létrehozásába, hanem igenis lehet étekeket teremteni, és erre konkrét példákat fel lehet hozni, még olyan példákat is egyébként, amelyek még nem is bátorak lehetetlenné mint mondjuk ez a, két, ez a két lehetőség. Tehát ezek a figyelem felhívására alkalmas példák voltak. Na most ez az egyik aspektus, amiről azt volna beszélni. Én meg közben hadd mondjam el a mert Nekünk az telefonálni is, ha valaki a témában ö, valami érdekeset el szeretne mondani, vagy esetleg kérdezni. Két telefonszámunk van: 489 illetve Mobilon 30-as 2289800. Igen. Ehhez kapcsolódó még egy aspektus, hogy ö, ugye valamelyik murkori alkalommal beszéltünk az Égésföldi Városról, ö, sorozat keretében tartott előadásomról. Nos, hát. Ö, olyan technikai lehetőségeink vannak ma már számítógépre köszönhetően, hogy meg tudjuk jeleníteni ezeket az álmokat. Tehát gyakorlatilag az én álmom, az van egy álmom, hogy ha megálmodni az égi Budapestet. Az égi Budapest az, amilyen Budapest lehetett volna, vagy kellett volna, hogy legyen a, a legjobb formájában, hogy milyen lehetőséget hagytunk ki, és milyeneket készülünk éppen kihagyni. Tehát megálmodni ezeket a tereket, és bebizonyítani, bemutatni az érdeklődő polgárok számára, hogy hogy lehet, hogy milyen módon lehet város tervezni úgy, hogy az a lakó a polgár számára is kedves legyen, értételemtől legyen, és energia adókörnyezet legyen, ne pedig energia szívókörnyezet, ahogy erről már ezt szó volt. Tehát még ezen keresztül is mondom, hogy aki hallja agyát, hogy ez álmodjuk meg az égi Budapestet. Lesz ennek pozitív hozadéka a valóság felé is, én meggyőződésem, és nem kell szeretni kicsinálni, az állam ugyanis fontosabb a valóságnál, mert még az állom teremt, a valóság málik. Uh -huh. Tehát, és ez a valóság mostan is értendő, hát ezek a régi épületek is málnak. De nekünk meg kell álmodni. És végül is minden, ami lesz, az, az egy államból lett. Így van. Pontosan. Tehát ez, amit ö, még ezzel kapcsolatban mondani szerettem volna. A ö, másik pedig ugye, hogy a szakmáknak egy, egy hibája, ez szinte be, genetikailag belekódolt hibája. Hogy hajlamosak különböző tanulmányokkal, konferenciákkal, cikkekkel, nyilatkozatokkal, meg FD-kkel az időt. Uh -huh. És elképeszt, a mennyiségű anyag készült. Tényleg egyszer érdemes lenne a irat folyó megszámolni, meg a tonnát is, amik erre a célra felhasználtak, a különböző tanulmányokat írtak. És mi lett a valóságban? Hát miközben a, a, a urbanisták mint kutyák hol ugattak hol nem? mert még néha nem is ugatnak egyébként, a karaván szépen haladt. Szóval a valóságra való, a valóságos folyamatokra van a ráhatás, eléggel nulla felé konvergált, azt kell mondjam. Szóval hiába készültek ezek a jobb, rosszabb különböző tanulmányok, konferenciák, és könyvek, és mit tudom, egy micsodák, nagy sok okosság le lehet írva és mondva, a ö, nagybetűs életeval hatásuk sajnos nem volt igazándiból mértékadó. És ö, ezért nekem az egyérenk a meggyődésem, hogy különböző ilyen cikkek, tanulmányok, írományok írása és konferenciák szervezése helyett konkrét akcióba kell gondolkozni. Fel kell hívni a polgárok és a döntéshozó figyelmét is bizonyos helyzetekre, amelyek elfogadhatatlanok, amit nem fogadunk el, és nyomás kell gyakorolni ez és a nyilvánosság fegyveré bevetve egyébként mm. ezzel. Egyébként történtek is már bizonyos mm. az irányban. És ez érdekes a szakmaiság, amit mondasz, hisz én azt hiszem, hogy a, talán a civil is tartja vissza, az a, az a hit, hogy a saját szakmájába azt tanulta, hogy, hogy amit te megtanultál, azt tudhatod, azt rajtad kívül más nem tudhatja, ha nem tanulta, és ugyanúgy te pedig a másik szakmához nem hozzá hozzászólni, mert azt te nem tudhatod, tehát ezt ő jobban tudja. Ugye? Hányszor halljuk azt, hogy jó, hát ezt a nem tudom én, a könyvelőm jobban tudja, vagy a nem tudom, én, ki jobban tudja, miközben a józanész mutatja azt, hogy ő tudná, hogy mi a megoldás, ugye? Uh -huh. Nem, nem, a könyvelőre kell hallgatni, vagy a nem tudom én, a mérnökre kell hallgatni, vagy a, akárkire, az, az orvosra kell hallgatni, ugye? És aztán az orvos adott esetben nem tudja, vagy nem tudja jobban. Ész, én érzem azt, amit érzek, én élem át azt, amit érzek. Tehát tulajdonképpen a tudásnak a, a birtokában sokkal többen vagyunk, még ha nem is szakmai részletességgel, de az igazság észlelésében mégis ott, ott vagyunk. Tehát magyarul azt akarom ezzel mondani, hogy hogy nem kell szégyelnünk véleményt alkotni úgynevezett szakmai kérdésekről, miközben valóban részletkérdéseket, egy statikai számítást, egy nem tudom micsodát, azt rá fogjuk hagyni a specialistára. Igen. Kérdőleg ehhez kapcsolódva, hogy az embernek normál körülmények között készsége van az építésre. Ezt a régi falusi világban ez evidencia volt, Igen. Hogy, hogy nem kellett mérnökhöz fordulni és nem kellett késíteni szak, készíteni, vagy valaki, és az hogy, az hogy valaki felépítse a házát. Szóval ez, ez így volt, egész egyszerűen készségű volt van az embernek az építése, csak elfelejtették, elfelejtették velük, mert rengeteg előírást, szabványt, mindenfenét hoztak be, amit emberi észszáma követni alig lehet, Ugye kétségtelen a technológiák is bonyolultabbá váltak, azt el kell fogadni. Bejöttek a különböző közművek a házakba, bejöttek a satikai dolgok, új ö, eljárások. Tehát ezek mind bonyolultabbá tették a, az egészet, és ezért ö, kellenek a szakértők. De bizonyos alapkoncepciót meg tud maga a. Az építető, csak későtelen a szakembernek azért a vadhajtásokat lekányja mert sajnos olyanokat is manapság szép számmal látni, ahol valami elképesztő neobarok csicsamicsákat építenek, mert ő neki úgy tetszik, egyébként ez is ezért is felelősek az építészek, amelyben azt a kristályvilágot behozták nekünk, és ennek ellenhatása képpen, akinek pénze van, azt mondja, hogy nekem ez nem kell, és, és pont a második végebe esik át jó magyar módon, te az ellenkező szélsőségbe esik át, az ellenkező irányba követel értelenségeket. Úgyhogy most ez a, ez a két szélsőség uralkodik rajtunk, egyik oldalon a kis másik oldalon pedig ez a ilyen disney Barbie barbi építészet, nem mm. tudok jobb már rá, mert egyébként stílusa annak nincs. Úgyhogy ezek, ezek rongálják tulajdonképpen a környezetünket, mert a szemléletünk eltorzult, ugye, ahogy már egyik alkalommal mondtam, hogy a itt van a szemünkben a tükörszilánk. Uh -huh. És no, már nem hát, látunk tisztán. Hát hány olyan autonóm ízlési építés van, mint mondjuk egy leknerődőn vagy valaki más, aki, aki, vagy egy, egy Kóskár, ugye, aki, aki mm. nagy vonalúan képes volt épületeket tervezni. Hát igazándiból vannak jó építészeink. De, vannak, de, de de a többség... De, de egész egyszerűen itt egymás mellett van az érték, ma az értéktelenség uh -huh. összekeveredve. Uh -huh. Szóval a tavaly októberi építészeti kiállításon a műsorokban ezeket egymás mellett lehetett látni. Ugye az építészeti hónap keretében az elmúlt szám 10 vagy 15 év magyar építészete volt kiállítva és ott, hát szinte hasonló módon, amire az előbb mondtam, hogy összerázták volna, és kiborították volna, úgy voltak összekeveredve a jók és a rosszak. És ez voltak éppen egy olyan valaki számára, akinek javítana kéne a személetém, vagy föl kéne világosítani arról, hogy mi az érték és mi nem, még csak jobban összezavadjuk az ilyen embereket, mert a legkülönbözőbb dolgok egymás mellett súgtól voltak. China <Sings> go. Négi Géza vagyok, a Nagyvárosi Dilemmák műsorát hallják. Kolondzsia Gáborral beszélgetünk. Érték megőrzés, mentés, értékteremtés, és az akciók témakörébe. most a beszélgetésünk második felében talán inkább nézzük azt, hogy az értékek létrehozásáért mit lehet tenni, a polgár vajon hogyan tudja kifejteni vagy kimutatni az akaratát. Hát először is el kell hinnünk, hogy tehetünk valamit. Sok jószándékú és lelkes ember van, aki hozzám hasonlóan azt gondolta, hogy a rendszerváltás után itt aztán eljön a és valami és jó dolgok fognak történni, és ami annak idején nem volt lehetséges, az most lehetségesé válik, és itt a web is és hozzám hasonlóan sokan csalódtak ebben a dologban, és hozzám hasonlóan sokan frusztráltak is váltak ettől. Csak euh, tudom, hogy nehéz túllépni ezen a lelki állapotom, mert könnyű az embernek megragadni a frusztrációba, és ellenségesé válni a világgal szemben, és, és kivel euh, ellenkezni, euh, és begubozni. Nehéz innen viszont kimozdulni. Mindenkinek azt mondom, hogy igenis van, vannak lehetőségek, a sorskönyvében nincs előre minden megírva, rajtunk és polgárakon is múlik az, hogy mi történik annak ellenére, hogy titáni erők működnek abba az irányba, amit én értéktelen, az értéknek irány szempontjából beszélésnek és rossznak tartok, és mégis vannak rá példák, majd fogokról beszélni, amikor igenis a föl lehet, föl kell lépni, és a fölépésnek még eredménye is lesz. Természetesen ez előre nem garantálható, hogy minden ilyen felépítés eredménye fog járni, de azt sem mondható ki, hogy reménytelen, felesleges belekezdeni, meg ilyesmi. Rajtunk polgárakon múlik, hogy végső soron, hogy mi történik a városban. Uh -huh. Tehát ne higgyük azt el, hogy már minden el van döntve, azt se el, hogy a különböző jogszabályok meg szabványok nem tesznek más lehetővé, mert lám, amit most éppen mondani akarok, itt van az engő esete ott is, aki belekezdtek azonnak azt mondták, hogy hát, ha nagyon éppen csinálhatjátok, de ez nincsenek reális esélye, hogy bármilyen eredményt el lehessen érni, mert itt már mindenki le van játszva, el van döntve, ha fagyocskodni akartok, hát menjetek. És mi történt? Ö, oda, tehát Még azt nem lehet mondani, hogy a háborút mennyerte volna a társaság, de a csatát már is nyert, kettőt is. Remélhetően a háború is ebben az irámban, a jó fog eldőlni. Ö, de de az egy... igazi az volna, hogyha ebben senki nem nyerne háborút, hisz egy ilyen radar az a háború. Ma ez, ez a másik, igen. Ez ez tudjuk, hogy a védekezés az indok, de valójában ez a fajta védekezés, ez, ez a háborúról való készülésnek az eszköze. Igen, ez, ez, ez így van, Jó. és ad is felmerült egyébként kérdésként, hogy hogy most Főleg a uh, remben, hogy az engőre ne van. épüljön, de Valahová egyáltalán épüljön-e bárhol is, vagy szükség van-e mm. erre, de ez már olyan veszélyre a a ilyen globális katonapolitikai mm. kérdésekéig, ami már meghaladja egy egy pésváradi uh, civil egyesületnek nem a mond, Most nem mond, mert a komagadnak mond a szellent. Nem haladhatja meg, mert ez a józan emberi gondolkodás keretein belül kell, hogy maradjon. Gondolkoznak rajta, tehát, felismerül ez a dolog. lehetnek, nem, nem mondhatjuk azt, hogy ez valakinek a szakmai kompetenciája csupán. Egy ilyen kérdés, hisz a, hisz a háború, vagy a védekezés kérdései, bár biztosan megvannak a se, sajátos katonai szakmai kérdések, azért általánosságban megítélhető. Kicsitelen ez fölmerült az az aspektus, viták is voltak az ügyben, hogy, hogy állásmód mi legyen, tehát, hogy építsünk máshol a lokátort, vagy, uh -huh. vagy, vagy pedig az, ha a foglalja el, az engő szervelet, hogy sehol se épül a lokátort, ez ügyben viták van, vannak uh -huh. egyébként, a szerveleten belül is, ez az aspektus komoly módon fölmerült, de ehhez feltehetően egy nagyobb összefogás és nagyobb szellemi erő is szükséges, hogy olyan kérdésekhez is hozzá tudjunk szólni, amelyek egészen globálpolitikai szintig elmennek. Uh -huh. Tehát igenis, valóban fel lehet foglalkozni ilyen kérdésekkel, de az kellő szellemi erőknek az összefogása is szükséges, amelyik már országos szintet ételez föl. Na most éppen ez a zengő mozgalom talán pont ezért is, amit most mondtam, meg aztán az elmét az előbb, tehát a, a, a reményt az emberekbe visszahozta, sok furzhat emberbe visszahozta a reményt, és azokat az energiákat, amelyek éveken keresztül lefolytva, és nem konstruktívan, hanem destruktívan léteztek, most egy egyszerűen felszínen hozta, és számos ember saját magától jelentkezik, hogy, hogy nem csak hogy gratuláljon, hanem hogy ő is szeretne valamit tenni, ő is úgy érzi, hogy a, a valahol máshol nagyon fontos, megoldandó problémák vannak. Tehát magyarul ez a zengő kezdi mozgalommal, spontán szinte kezdi mozgalommal kinőni magát, hogy lassan már a, a, az eredeti cél már egy ilyen védjegyé válik, hogy zengő egyébként kitűnő védjegy, már csak az, a neve is annak a hegynek kitűnő. Ennek is elvi elméleti szempontból is. És ezek az erők egy újabb csatát is meg tudtak nyerni Debrecenben, amikor a nagy erdő mellett közvetlenül szomszédságában akartak egy botális beépítéssel egy lakóparkot létrehozni, mindenféle átmenet nélkül, és hát az időzítés mondjuk tökéletes volt, mert a földnapja ugye az európai valátások előtti hétvégére esett, és akkorra szerveztük az akciót, és a Debeszenei polgármester, hát mintha látta azt, hogy nem tudja ezt, a társaságot inkább a mozgalom élére át, profipolitikusként egyébként, úgyhogy <gül> csak atrolán tudok ehhez, de végül is <gül> a lényeg az, hogy újabb győzelem de született. ez azt is mutatja, nem tudom, hogy a, a hozzáállásotok milyen ebben, a, az én hámit így erről gondolkoztam mindig az aggasztott, hogy oké. Okay. Az emberek tiltakoznak, és miközben tiltakoznak, megsértik azokat, akiknek a kezükben van a szakmai döntés. Helyett, hogy meg tudnák győzni őket, a pártjukra tudnák állítani. Tehát mondjuk, mondjuk múltkor volt az a, a, a, a, a Tamánban a, a lenyesett fáknál ah, egy, egy, egy megmozdulás, ahol mégis nagyon pozitív dolgok hangzottak el, és senki nem átkoztó mondjuk a kertészeket tulajdonképpen szerencsére. De hogyha az lett volna, hogy a tömeg bedühödik, és, és mit tudom én, halált kiállatta a főkertészre, meg a kertészekre, meg stb., akkor ennő, ettől kezdve őket egy olyan védekezésbe kényszerítjük, ami, ami miatt ők, ők okokból sem fognak engedni. Tehát, vagy elmozdítják őket onnan, vagy pedig csak azért is közlik, hogy a szabvány ezt teszi lehetővé, meg ez, meg az. Meg az nekik megvannak a mondjuk arra, hogy mivel ők fogják nyesni a fákat, ugye, hogy majd ők megmondják, hogy hogyan kell ezt csinálni. Pedig lehet, hogy mondjuk abban az esetben lehetne a gyógymetszéstől kezdve rengeteg olyan fajta dolgon gondolkodni, ami alternatív, megőrzi a természetes állapotot, és kielégíti azt a kívánságot is, hogy mondjuk a veszélyt elhárítsa, amit tudom, és biztos valami oka van ennek a nyesergétésnek, valami meggondolás van mögött, amit szintén nem lehet egy az egybe félre dobni, hát annyira ők sem bolondok, hogy minek nem. dolgoznának, ha nincs valami okjuk rá. De? Na most a szakmai tudás az <gül> szükséges feltétel, tehát alapfeltétel, de hogy a matematikai fogalmában éljek szükséges, de nem elégséges feltétel. <gül> Ugyanis a következő, hogy a szakmai tudás alapján miképpen állok hozzá? Lelkesen, vagy lélektelenül? Most azért mondom a az szükséges szakmai tudást alapként, mert lelkesedni a szakmai tudás nélkül ért, Tehát az, az semmi hatást, semmilyen érdemi dolgot nem tud létrehozni, ezért kell a szakmai tudás a lelkesedés mellé. De hiába van a szakmai tudás, ha csinálom, akkor mechanikusan, en csak a, és akkor meg tudom magyarázni természetesen, hogy milyen előrásokat tartottam be, uh -huh. de, de róla, ahol lélektelenül csinálja uh -huh. az életet. És itt valami... a dissonancia, mert például pont a Pilisi parkerdőben ott például van egy pár olyan szakember, akik a természetes, tehát nem írják ki az erdőket, hanem ilyen egy-egy fát, ami már olyan, akkor az úgymond kidöntenek, ahogy ki is dőlne magától. De nagyon úgy teszik, hogy ennek tulajdonképpen szemre Balonyoma nincsen. Tehát gazdálkodnak, ninc, és mégis rendkívül kicsit körülményesebben, de, de a környezetet fegyelemel. A kettő között a, a szezóra az, hogy a, ha lélektelenül végzek valamit, az, az a mennyiségi szemnérel. Uh -huh. Tehát az, hogy végre végrehajtom a tervet. Kész. Terv uh -huh. elő van írva, hogy mit tudom én évente 7 kell a füvet nyírni, akkor le a füvet, ha kell, ha nem. Uh -huh. És az nincs előírva, hogy holocsóni is kell 17-szer, és akkor, akkor meg ott marad szárazon. Uh -huh. Ugye a, a másik meg, hogy a erdőben x köméter fák ki kell termelni, súgy, levágom tarra, ki van termelve, el van intézve. Uh -huh. És még csak nem is hágtam meg semmilyen szabályt. Uh -huh. Most ha lelkesen állok hozzá, e, tehát, tehát úgy, hogy, hogy engem az motivál igazándiból, akkor nem a mennyiség, hanem a minőség épp előtérbe és akkor a ö, park ápolás nem ahoban merül ki, hogy lenyírok, nyelnyesek brutálisan mindent, hanem tényleg ápolás, a szó igazi értelmében ápolás, gyógyítás, értékteremtés történik. Erdők esetében pedig szállalóvágás ö, szeretném jelezni, amit egész egyszerűen természetvédelmi területeken kő keményen be kellene tiltani azt, mm -hmm. hogy tara lehessen vágni. Mm -hmm. Ilyen alföldi nyárfaültetvényeket elfogadok, hogy, hogy mit tudom én, amikor elértek no, no, a bizonyos kockak, akkor De ez egy faültetvény, az nem erdő. Mm -hmm. De egy természetvédelmi területen tara vágni, egész önnellent mondás. Akkor mm -hmm. mit védek, hogyha azt meg lehet csinálni? És hát sajnos ilyen a, a rengeteg az okszabályunk ok mellett, ami hatályban van, Érdekes, erre nem tudtunk szabályt hozni, hogy uh -huh. ezt ne lehessen csinálni. Tehát még egyszer visszatérve, ha, ha valaki lelkesen, lélekkel, a lelkét beladva, aláhozzá valami, az akkor értéket teremt, uh -huh. esetben pedig csak mennyiséget, ö, a nem, minőség helyett. Most így van egyébként a szakma képviselőivel is. Uh -huh. hogy bizonyos képviselőivel a szakmának lehet szóba elegyedni, és lehet egyezkedni azokkal, akik értékteremtők, mert lélekkel állnak hozzá akik nem, azok reménytelenek egészen addig, amíg nem sikerül a személyből a hüveg kivenni. Na most akik tiltakoznak, mert azért az emberek végül is mindig elégedetlenek, és néha-néha morgolódnak. De a úgy érzem, hogy tiltakozás és tiltakozás vagy akciós akciók, azt van különbség. Tehát én, én, én mondjuk akciózhatok valami ügy érdekében, és mondhatom azt, hogy ez a te dolgod, hogy hogy oldod meg, de old meg, és engem nem érdekel, hogy hogyan, és én ezzel nem is fárasztom magam. És nekem az az érzésem, hogy a felelősségben vele tartozik az is, hogy nekem fárasztanom kell magam azzal is, hogy a megoldás felé kutatok. Tehát mondjuk, ha fákról van szó, és ugye ezek a dolgok, ami miatt mi tiltakozunk, ezek azért nem, nem olyan dolgok, amit egy átlag ember fel nem tud fogni, akkor, akkor kutathatok, hogy hogyan lehet a parkot rendesen ö, művelni, vannak ilyen szakemberek, stb. és azokat próbálom magamhoz Megszerezni vagy külföldi tapasztalat, stb., de sokkal több munkát fog ez igényelni, mint hogy azt mondjam, hogy ezt nem, ezt nem, ezt nem. A másik oldalon pedig van egy ember, akinek a, mondjuk a műveltsége, vagy a, a, a, a, a szakmai tudása nem terjed odáig, hogy tudja, hogy hogyan lehet másképpen. Ö, Tehát néha oktatni kell azokat is, akikkel a megoldást utána várjuk, akinek végre kell hajtani. Igen, a szakembereknek tulajdonképpen az a dolguk, hogy javaslatokat tegyenek, valamint döntéseket hajtsanak végre. A döntések viszont által politikai szinten történnek, és ezek a mozgalmak, ezek az akciók is alapvetően oda irányulnak. Mert a szakemberek ugye a megbízóiknak a megbízását fogják végrehajtani, akik őket fizeti. Tehát őt, őtőlük egy-két tisztességes és ezért nem köszönetet érdemlő szakember kivételével, olyan eredményt fog kapni, amiért nagyjából várni akar a megbízó, természetesen figyelembe véve a különböző erőírásoknak a kötöttségeit, de nagyjából abba, abba az iránymutató dolgokat. Na most itt jön be az, hogy kifizeti a szakértőt. Tehát ö, ezek az akciók kétségtelen, hogy ö, vannak ilyen kifutások, hogy akkor na jó, hát megmondjuk, hogy mit nem, de akkor mit igen. Ö, itt jön be az, hogy kellennek olyan lelkes emberek, akik szakértők is vannak, akik ö, ö, egyszerűen szép szóért vagy, vagy minimális köcsögytérítésé képesek megmondani, hogy a nem helyett hogy igen. És, és szükség van ilyen emberekre, akik ezt felvállalják, mert emberi tisztességük ezt követeli, mert úgy gondolják, hogy ha már ide a világgal leszülettünk, akkor itt valamit csinálni is kellene. É, és, ö, Sőt, hadd mondjak valamit, ha ne legyünk ennyire naívak, hogyha valaki egy párszor megteszi ingyen a negyedik eset vagy a, a, az ötödik esetben egyszerűen igényelni fogják a munkáját és meg is fogják fizetni. Mert addigra ez, ez, ez érdekké válik, hogy ezt a dolgot így csináljuk. És szükség lesz arra, amit ő eddig, eddig ő csak úgymond hobbiból vagy jó szándékból továbbadott. Hivatalosan nem volt fontos. És Egyen. ha az addig erőlködünk, először fontos lesz, tehát még, még aki így segít, az a végén még munkához is jut. A dolgok átfordulhatnak, ahogy mondtam is az előbb, hogy ne legyünk kisítőek, és így el azt, hogy, hogy van remény, vannak lehetőségek, a dolgok megfordulhatnak és ami e, a periférián volt, a margon volt, ez csak a középpontba kerülhet. A, a világ mindig így haladt előre, mindig olyan emberek vitték elő a világot, akik nem azt nézték, hogy az most mennyiről a térül meg, amit éppen csinálok, vagy mennyi a valószínűsége ennek a hogy megvalósuljon, hanem egyszerűen belevágtak valamibe, mert fontosnak tartották, és, és, és vagy sikerült, vagy nem, de ha sikerült, akkor ezek vitték előre a világot. Sokszor még, ha nem sikerült, az is néha előviszi, mert arra emlékezünk, hogy valakik elbuktak valamiben, de micsoda nagyszerű har harcot hívtak. Tehát még ez, sokszor ezek az elbukodó kis, e, ilyen példa jelleg, módon példa, túl együtt el tudják vinni a világot, tehát e, a, a világot a lélek viszi előre. E, az, hogy e, ha, ha valaki csak mechanikusan végzi a dolgát, abból az légyvilágon semmilyen érték nem keretkezik. Tehát még egyszer... Akció, akció, akció. Mindenkinek ezt mondom. Egyébként a következő akció úgy néz ki, még ez hát nincs eldöntve, de Kecskeméten kéne, hogy legyen, ahol a régi Malom helyére, ott a városközponthoz egészen közel, tehát a föltértő, külhajításnyira épül egy bevásárlóközpont. központ. Na most, hát ez az a bizonyos cezúra, ahol most meg kell állni. Szóval ez az a pont, ahol ha, ha nem is lépünk föl, akkor gyakorlatilag az ügyelem úgy van veszve. Mi kéz. már a sej-kuttal elkövették a, a, a ugye, hogy az ötös megy. É. Tehát, ha, ha én a egyik adásban elmondtam, ja. hogy ezek a bevesalakközpontok, meg hasonló ilyen telephelyek, ezek az óriás kockák, ezek a dobozok, amelyek semmilyen építési értéket nem képviselnek, csak ilyen kis tájvilágot jelenítenek meg, ilyen élettelen, lélektelen kis tájvilágot, ezek ilyen a város körül telepegy gyűrűt formával egy szabályos traszítozónát képviselnek, amin egy normális ember át sem menne, ha nem tudná, hogy még a uh -huh. traszítozónán belül ott van a megmaradt maradék város, a, amelyek még őrzi az eredeti értékeit. De ez olyan egyébként, mint egy gémanipuláció, egy életenes egy a a rendbe. Na most, ö, most az történik, hogy ez a gémmanipuláció megjelenik a város központjába, tehát a szervezetnek a, az elemenébe belevágva. És, és ha ezt meg lehet csinálni, akkor le lehet húzni a rólót, akkor a városaink veszve vannak, nem tudok jobb kifejezést, vagy itt most nem Babra megy a játék, egyébként óriási pénzek is vannak emögött, egyébként is a én pontosan tudom. Tehát ha, ha ezt is végre lehet hajtani, akkor átszakadt az utolsó gát uh -huh. is, és akkor gyakorlatilag mindent és mindennek az ellenkezőt a, el lehet követni. Milyen szituációban van az a Malom átalakítás, ott megadta az önkormányzat az engedélyt, az Hát is. E elképesztő történet, most részleteiben hadd ne menjek bele, mert itt a, az engedélyek, és a felebezések, és a visszavonások, és a ö, különböző, különböző húzavonáknak a tömkelege, ez, e, hát jogászok nagyon jól megélnek ezekből, történt, de a végeredmény sajnos az, hogy végső soron csak megkapták a, a szóval jogerőreelmeket az építés engedély Na, ez nem jelentette azt, hogy én ne építkeztek volna de ugyanúgy, hogy hát most már, ö, a, már kiemelték a földet egyébként. kiemelték a földet és most már ártak betalozni kezdenek uh -huh. lassan Tehát Ez a, le is bontották a régi ma le uh -huh. ez a nemzetközi között tőkének egy elképesztő arroganciája, úgy ahogy egyébként megyesi professzorul Murkori adásban itt el, elmondta hogy mindenféle söpörve és ö, mindent áttörve egyszerűen érvényesíti az ért, érdekeit. Na most ez ö, a városvezetésnek is kőkemény felelőssége. Két okból egyrészt egyáltalában belementek egy ilyenbe, a másik pedig, hogy nem voltak képesek olyan alternatív ö, ajánlatokat kidolgozni jó előre, a fejlesztők számára, ami vonzza őket a városba, de mégsem teszi tönkre a várost magát. Tehát azt kell volna mondani, uraim, ezt nem, ezért meg ezért, de parancsoljanak ide, vagy parancsoljanak oda, örömmel várjuk önöket, mm -hmm. előkészített terület van, minden mindenfélék. Tehát ilyenfajta előre kidolgozott projektekkel kellett volna várni a befektetőket, mert ugye mivel jön mindig a, a válaszolatás, hogy hát akkor elriasztjuk a befektetőt, hogyha nem jöhet pontosan oda, ahol ő akar. Hát a túrót el, ha minden város ö, egyformán áll ehhez a dologhoz, és ő határozza meg a lakóinak a képviseletében, mert a ne felejtsük el az önkormányzat valójában a, a polgárokat képviseli, ott a helyben lakó polgárokat, Sőt, a helyben a polgárok ö, átruházzák az hmm. ő hát, képviseleti jogaikat a, a saját képviselőkre. tehát én nagyon keményen megvan ez határozva. Nos, ha ezek az önkormányzatok valóban úgy működnek, ahogy hogy a polgárok képviselnék, akkor ezek a befetetők tudnák, hogy ö, hát tudomásul kell bizonyos szituációkat, bizonyos határokat, és, és kompromisszumot kell kötni, és nem lehet erőnek erejével csak azt csinálni, amit ő akar. Tehát itt a városfedetés, a, a politika felelőssége nagyon keményen fölmerül egy, egy ilyennél. Itt van egy kérdés, ha most jutott az eszembe, azért mondom, hogy, be, hogy nem vagyok polgármester, tehát nem gondolkoztam soha ilyesmin, de ha az lennék, fölvetném azt, hogy mondjuk egy bevásárló központtal szemben. Ugye ott, mi egy bevásárló központ? Egy csomó üzlet egy tető alatt egy ingatlan beruházónak a, a beruházásába, aki egy-két-három év múlva ki fog szállni ebből az üzletből, el fogja adni, vagy megveteti az ingatlanokat a, a, a, a kereskedőkkel, vagy magas díjból próbál tulajdonképpen néhány év alatt visszanyerni az épületnek az árat, mert ez történik, iszonyú magasok a béleti díjak, általában a kereskedők váltják, egymást tönkre mennek, stb. stb. és egy négy, öt, tíz éven belül eladják az egészet valaki másnak, aki utána majd úgymond hasznosítja. Tehát akik beruháznak, azoknak van egy ilyen nagyon gyors pénzszerzési érdekük, és ez, ez, ez, ez ezerszer, milliószor látható volt ennek a Ez Rá lehet -e venni őket arra, hogy olyan helyen ruházzanak be, ami a városnak a hagyományos képét erősíti, azt a aprózottabb, lokálisan, ö, sok kisebb egységből létrejött, ö, hogy mondjam, a belső életét erősítse meg a városnak, úgy, hogy közben ez a beruházó jól is járjon. Tehát ne építse meg a nagy hodáját, olcsó, hanem mondjuk... mondjuk ö, Újítson föl egy egész várost, vagy egy városrészt, és abban adjon helyet sok-sok száz vagy ezer kereskedőnek, és adjon egy olyan életteret. Lehet-e például ilyenfajta együtt együttműködni? Tehát egy akció például kiterjedhet-e ilyen irányban? Vannak ezt az a lehetőségeink, például Moszkva-tér. Ugye ott megépült a mamut egy, majd a mamut kettő. És mamut három is akar lenne. Mamut hány mamut uh -huh. 26. Na most, ö, mi horrontották el? Azt kell volna mondani, hogy uraim, oké, okay, építsetek mamutot, tigetek a mazsola, De tessék szívesen megenni hozzá a tésztát is. Tehát ahhoz, hogy a mazsolához odajusson, ahhoz az embernek a tésztát is, által meg szokott lenni enni. Na most, mi a tészta? A tészta a moszkvatér. Uh -huh. Tessék szívesen rendben hozni a azt is persze úgy meg lehet csinálni, hogy ab, ab, abból is küljön valami, és a két ö, projektet összekötve egy nagy projekté, egy városfejlesztési projekté, egy nagy városfejlesztési projektet kell volna csinálni, mamut, Moszkvatér és a, a környéknek a, a város rehabilitációja, vagy nem tudom mi, de lehetett volna különböző neveket adni neki. És így is lehetne és 30 vagy 40 üzletet, csak nem egy lett volna, nem mondjuk kömző és, és, és, és, és gyakorlatilag megoldódott volna a, a, az a megoldhatatlan tér. A, na most hmm. mi történt? Kivették a mazsolát, otthatták nekünk állampolgároknak a tésztát. Na most ő, számos ilyen esetet lehetne hozni. Annak idején a szakemberek, a szakértők a felszólaltak annak érdekében, hogy ezt ne csinálják, ne így csinálják, hmm. de valahogy a döntések olyan kezdekben és olyan ö, szinteken vannak, amire a szakma nem tud ráhatni, de úgy tényleg a lakosság sem tud ráhatni, Hogyha voltaképpen úgy tűnik, mintha ezeket az önkormányzatokat, vagy a döntéshozókat inkább így mondanám, a, a tőke mozgatná egyértelműen. Tehát más irányból nem kap impulzust, ebbe az irányból kapja az impulzust, és sok ez szerint is működik. Na most, ha te például akciót indítasz, és a szemben a tőkés áll a nagy pénzével, akkor ha őt nem engeded működni, akkor, akkor háború alakul ki, nem? Hát igen. Ha ellenben Ez megpróbálod segíteni őt az üzletében, úgyhogy neked is jó legyen, akkor talán mindenki boldog lesz. Igen, de hát, hisz nála van a pénzt, a, ez ellen, a pénz ez a, arra vár, hogy befektessék, e tehát ez ez ez a... ezt a dolgot nem lehet, tulajdonképpen ez egy társadalomleg hasznos erő az a pénz ha így úgy veszünk, tehát azt, azt, Szó azt sincs az sincs ola, hogy a engedni kell, el, hogy ő, ő nyerjen azon a pénzen, Szó és, sincs és engedni is... kell hogy ő azt azt tudja ruházni. Nagyon, is szükség van a, a városnak a, a, a tőkére hát, de nem mennyire hogy szükség van az elején ezzel kezdtük, hogy értéket kell teremteni. Uh -huh. Hát értéket teremteni természetesen pénzből lehet, és lélekből, ebből a kettőből. Na most uh -huh. hozzá kell tenni, egyik oldalon nekik van pénzük, a másik oldal hozzá kell tenni a lelket. És ebből tud érték keletkezni. Uh -huh. Most uh, uh, itt van tulajdonképpen a mozgalmaknak a szerepe és a felelőssége. Már egy ilyen kecskeméti helyzetben valóban nem lehet más csinálni, csak harcolni, mert itt már egy, egy kész helyzet van. De uh, reményeink van, lehet a, reményünk lehet arra, hogy a továbbiabban hozzá tudjuk adni a magunk részével a lelket, az ő fel, és ebből város születhet, mert ami most csinálnak, az nem város. Még van egy kérdés, mondjuk vegyük a kecskemét esetet, ugyan nem is adjuk a neveket, stb. Az a gyanúm, hogy akivel az akciózó szembe kerül, az nem az, aki a pénzt adja. a pénzt hogy az nagyon messze van ettől, a és pénz. ő neki a a, a hierarkiában hát valamilyen végrehajtó szintű ö, dologgal fogunk szembe találkozni, kell, mert nem diszponál az üzlet felett. Tehát neki egy feladatot kell végrehajtani, ez és így. abba akadályozzuk, ő hiába Lehet, ilyenkor jön az, hogy azt fogja mondani, hogy hát magánemberként ez, de, de hivatalosan ö, az itt, a vélemény. Itt abba. a döntésodókkal kell hatni, amelyik az önkormányzata. Én, én ezt pontosan tudom, a partnerit nem a, a befektető, hanem az önkormányzat. Biztos. Igen, mert a befektető nem fog azt mondani, jó, hát ha ti ennyien vagytok, hát, voltak, hát akkor, akkor vissza az egész. De ha adtok neki egy, adunk nekik egy, egy jó elképzelést, amit, amiben ők be tudnak fektetni, hasonlóan nyerességet el tudnak érni, és megoldás... Hát Hiszen a, a befektető lenne, dönt a pénzért. És ez lenne a városfeletés feladata, hogy olyan. Ö, Meggyőzze őket. Hogy olyan szakvéleményeket, olyan anyagokat állítson elő, előkészítő anyagokat, uh -huh. és itt mégiscsak le, szükség van bizonyos uh -huh. anyagokra, amelyik valóban meggyőzi a befektetőt, hogy neki nem zöldmezőzni kell, óriás dobozokat építve, hanem rehabilitálni kell, akár iparterületről, akár lakóterületről van szó, és neki ez meg fogja érni. És, és a tulajdonbiszonyok rendezetlenségevel nem fogom elriasztani, mert rendezem jó előre. Uh -huh. Tehát ö, a városlejtésnek a felelősséget megint csak hangsúlyozni szeretném ez, ezzel kapcsolatban. Ö, viszont mielőtt még talán a végére érnénk, én szeretném elmondani ennek az engő mozgalomnak a szellemi alapvetését, amelyeket még ugyan egyeztetünk, de talán azért is sem érdektelen ezt így elmondani, hogy többen hallják, hogy ködösen gondolkozunk ezen. Tehát voltak éppen e, itt alapvetően arról van szó, hogy e, a, egy olyan mozgalom kell, hogy értejöjjön amelyik be az értéket képviselő emberek, akik e, e, éreznek is magukba készítetést erre közösen dolgozhassanak, és ö, olyan fajta beavatkozásokat ö, lehet végezni, amelyik előre visz értéket teremt, vagy legalábbis vesztést akadályoz meg. Ö, itt a szellemi alapvetés az három szint, most a legalsó szintről indulok fölfelé. alapvető kérdés az, hogy nem szabad elagadni a környezet és természetvédelemnél, mert az folyamatos harc lenne, akárcsak a városvédelemről, uh -huh. ahogy mondtam, uh -huh. Tehát itt valójában offenzívnek, előremutatónak kell lenni magyarul, alternatívát kell mutatni, alternatív gazdaság és társadalom politikát kell felmutatni, meg kell mutatni, hogy nem csak úgy lehet a életünket megszervezni, felépíteni, ahogy ez most van, hogy igenis vannak más lehetőségek, akár a gazdaság terén. Itt a Korten, a David Kortenről mm -hmm. van szó, aki írta azt a fekete könyvét, a törkés társaságok világuralma, a Liska Tibor, a Siklaki István, tehát akik ezeket elég jól kidolgozták már, hogy igenis van alternatíva. A társadalmi politikai téren pedig a Magyar Zoltára és a Kis Istvánra szeretnék utalni, akik meg arra oldalon nagyon komoly munkásságot hajtottak vége. Tehát vannak alapok, nem kell kitalálni. A második szint, az pedig az együttérzés szintje. Együttérzés embertársainkkal és a teremtés más lényeivel, lássd például éppen a múltkor a fákkal. Az élet tisztelete, a védelme és a gyógyítás. Itt ez az attitűd rendkívül fontos, és ehhez ismerni kell az életnek a miben létét, a földnek a működését, erővonalait. Tehát ez már egy ö, a, a, a humán irányba tovább lépés. És végül legmagasabb szinten pedig megjelenik az áldozat. Ö, ugye az a helyzet, hogy ha így megy tovább, mindenképpen lesz áldozat halkadjuk, hanem, De a legmagasabb dolog mégiscsak az önkéntes áldozat. Tehát mindenkinek le kell mondani a valamiről az élet, a jövő, a föld védelmében. És még egy dolog ehhez, hogyha valaki közfeladatot vállal, az nem más, mint a közösség szolgálata, és mint ilyen áldozat ugyancsak. Tehát ezzel az attitüddel és ezzel a gondolkodásmóddal gondoltuk ezt a mozgalmat ö, megszervezni. Nem is szervezni, mert ez nem egy szervezet, hanem ez egy fajta szó eredet értelmében, tehát ö, formális ilyen csúcs irányító szerve meg ilyennek nincs is, hanem, hanem akciók vannak. Uh -huh. Tehát mi ezeket a dolgokat gondoltok, és aki ezeket magáéba tudja tenni, jó szándékkal és lélekkel jön, azt szívesen látjuk. Én most egyszer azt mondanám, hogy ha valaki akar konkrétan kapcsolni, tudsz egy telefonszámot adni, vagy egy e-mailt, vagy egy honlapot, Föl vagy -e erre készül? Uh, Igen, van egy uh, honlap, az a uh, zengő, de óval persze, zengő uh, 777-es, kukacjahu.com Ez egy ilyen közös honlap, amelyik uh, a szerveződő a mozgalomnak egy ilyen közös honlapjának uh, hát szánunk, és már már működik, létezik. Úgyhogy ezt ö, ajánlom mindenkinek, aki csatlakozni akar. Köszönjük szépen, Kolondziá hallották, és a nagy városi dilemmák két hét múlva ismét jelentkezünk. Én is köszönöm.